Des del cor del Panavés. L'Arbós, 106.8 FM. Quartz amunt! Quartz Bona tarda, bon vespre. Són dos quarts de vuit i comencem un nou programa. Una nova aventura quarts amunt a Ràdio Arbós. Avui fem el sisè programa i volíem agrair un cop més les mostres d'efecte rebudes durant tota la setmana. El programa anterior, de nou, va ser un èxit rotund. Portem quatre setmanes superant les 1000 interaccions i recalcant aquestes dues últimes amb més de 3.000. Així que moltes gràcies a vosaltres. Vosaltres sou quarts amunt. La setmana passada vam tenir nosaltres una representació dels bordegassos de Vilanova. I els hi volem agrair les facilitats que ens van posar en tot moment. Iñaki, Mario, Canco, Ràfols, Marcelí, Suley i Marcos, moltíssimes gràcies. I avui, avui tenim un altre programàs amb majúscules. Com acostumem a dir, les coses fetes amb amor sempre surten bé. I avui tenim un programa fet amb el cor. Estem molt contents de poder fer un programa social del món del castells. Avui parlarem d'integració, d'integració al territori, integració al país, d'integració cultural, de trobar noves formes de socialitzar i trobar una nova família lluny de casa. Parlarem de la l'abassant social dels castells escoltarem unes històries que fan ficar els pèls de punta. Avui riurem, ens emocionarem i entendrem per què fer castells és calcom més que fer estructures humanes. Avui ens acompanyen el Champs, la Wendy, la Gil i el David i ens explicaran de primera mà què significa per ells fer castells i pertany als minyons de l'Arbós. Com van conèixer aquest món i com els ha servit per integrar-se al territori. I també ens acompanya el Juanjo, del projecte Uranova Pinya i president dels bailets de Gelida. I entre d'altres temes parlarem dels castells com a element vehicular de la integració o reinserció a la societat, de presos de la unitat d'hospitalització psiquiàtrica del centre penitenciari de U o del centre de menors Als Tilès. Champs, Wendy, Gil, David, Juanjo, moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos avui. De ben segur que serà un programa super interessant. Així que no perdem més el temps i arrenquem. Quars amunt. Quarts amunt. Som de mar i de muntanya. Som del sud. I també del nord. Som de ciutat. I de poble. I som de plaça. I també d'avinguda. Som del barri. I som sempre bons veïns. Som, som condis. Som a prop. Som d'aquí. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El va fer un article a l'Avantguàrdia arran d'una desafortunada intervenció de Carlos Carrizós al Parlament menyspreant els castells i els castellers. El Montzó, en aquell article, explicava la sorpresa que va tenir quan, en un bar de l'Arbós, l'amo va saludar i li va dir que era del mateix poble que la seva mare, Huescar, a l'altiplà de Granada, a prop de Guadix i de Baza. I seguia el Quim Montzó. Tant el cas estava de la història de ma mare que, sense haver-la conegut, ella era bastant més jove, fins i tot en va dir el mal nom amb què les coneixien amb ella i a sa germana, les Guapes. Això confirmava que no parlava per parlar. Continuava el Quim Monzó en aquest article de l'avantguardia. L'home em va explicar la seva història. De nen, des de Huescar, la seva família va anar a parar a l'Arbós. Una de les primeres coses que van fer els seus pares va ser incentivar els fills a formar part d'una colla castellera. Suposo que devien ser els minyons de l'Arbós, que es van fundar els anys 50. I em va explicar la sorpresa seva i dels seus pares quan, una o dues dècades després, els immigrants andalusos que arribaven ja no s'apuntaven a fer castells, sinó que se n'anaven a la casa d'Andalusia més propera. No en tenia parquè triaven viure en un gueto si la societat on havien anat no sols no els batava res sinó que els rebia amb els braços oberts. Què volen? Mantenir-se com a immigrants incontaminats i perpetus ells i els seus fills, generació després de generació, aquests dies Continuava Monzó, després de la intervenció de Carrizós al Parlament... amb el seu punyetero castells, sovint en ve el cap aquella conversa. Escrivia aquí un Monzó aquell article i parlava del paper de limmigració a la construcció de castells des de fa dècades. Els castells, amb els anys, s'han anat fent grans i ampliant la base frase que ja sabeu de què parlo. No només amb la gent habitual i l'arribada sinó molta gent del mateix país que ha augmentat la seva tensió cap a una capacitat de permanent superació i un punt només un punt de competició i de sana rivalitat. Que TV3 es llencés inicialment a fer transmissions divertides, però a la vegada assenyades, o que la xarxa faci transmissions èpiques, o que Raku fos pionera radiofònica en les narracions dels castells diada rere diada, segur que ha tingut a veure en l'expansió castellera. Hi ha molta gent al país que encara no sap, més enllà que els castells fossin declarats patrimoni de la humanitat, per la Unesco pels 200 anys que castellers i castelleres aixecaven amb nissagues que passaven de dècades en dècades de grans colles del Penedès o del Camp de Tarragona fins avui, en dia que s'han format colles arreus de les comarques de Catalunya. Els que ens mirem els castells en prismàtics... però que ens fascina aprendre de qui ens sap... d'ahir sabem que va ser un dia històric pels castells... especialment pels verts, per la colla de castellers de Vilafranca... que van aixecar per primera vegada un pilar de nou... amb folra, manilles i puntals. Felicitats a tots ells i per molts anys a totes les colles... que cada vegada van ampliant l'atenció pels castells... d'una societat cada vegada també més ampla... que començava fa dos segles... Però que tot aquell que si vulguet, si hagi volgut integrar, com li explicava el senyor del bar de l'Arbós amb el Quim Monzó, ha estat sempre benvingut, que en el fons no deixa de ser una metàfora del país. Són les 8 minuts. Benvinguts al món. Quarça amunt! Quar Quar Quar Quar Quar doncs no us espanteu, això no és racó això és Ràdio Arbós, però creiem que ho era un dia important per ficar aquest tall. Aquest tall ens el va passar el nostre gran amic Francesc Robles, que apareix cap de pinyes de Minyons de l'Arbós, i crec que defineix molt bé què significa la integració a Catalunya a través dels castells. Uh, abans de començar a parlar amb el, amb el Juanjo, uh, volia saludar al Carlos. Com estàs, Carlos? Hola. El Carlos és el cap de colla de Casallers de la Sagrada Família i estan d'enhorabona, estan molt contents. Aquest cap de setmana passat van descarregar el 3 de 7 per sota, que feia, si no m'equivoco, 5 anys que no el fèieu, Carlos? Sí, sí, de fet, eh, alguna cosa... Alguns més de 5 anys. Eh, de, de fet, des del juny de, del 2019, que no, que no el portàvem a la plaça, i... Eh i, bueno, de fet, hem fet moltíssims al llarg de la nostra història i, i ara, doncs, doncs l'hem pogut recuperar i, i això ens fa, ens fa molt feliços. Juntament amb el 5 de 7 i el 7 de 7, tros de diada. Sí, sí, el 5è, 5 de 7 que descarreguem aquesta temporada, el quart è 7 de 7 i també molt contents també de fer el, aquest 7 de 7 a la primera, per amb amb el que portàvem a la Mercè i a concurs eh, tres intents desmuntats per un descarregat eh, doncs també un dels reptes era, era fer-lo a la primera i, i també ens va sortir parlàvem l'altre dia a l'Oriol Nind dels Nois de la Torre i dèiem al final Quartzamunt serà un programa talismà Van parlar de la Torre de Set de, de Nois de la Torre la van carregar, vam parlar del Tres per Sota vostre i l'heu descarregat Van parlar amb els Veres de que guanyarien el concurs, l'han guanyat Um, què n'opines d'això, Carlos? El programa talismà o no? Bé, bé, aviam, perquè també vam parlar que estàvem fent proves del 4 a 8. Bueno, digui, digui, sortirà, digueu, digueu, que us sortirà, digueu. Què voleu fer? Bueno, encara, encara ens queden tres setmanes i, i les proves del 4 a 8 hi són, encara no l'hem pogut creuar, però, però està cada cop més a prop. Parlàvem amb el, amb el Xavi Navarro, dels bandarres de Sec que us van acompanyar a la diada, que, de fet, estaven molt contents per, per, per vosaltres per haver descarregat aquest 3 de 7 per sota, i es plantegen la diada de la tardor, el 10 de novembre, si no m'equivoco, de recuperar el 4 de 8. Eh, els barris de Barcelona esteu picant pedra, i això es veu a les places, no, Carlos? Sí, sí, la veritat és que eh, la, la ciutat és molt gran, però, però sembla que totes les colles de, de la ciutat, que en són moltes, estem creixent també ara post-pandèmia i i també això, això és bonic. Doncs, Carlos, ara deixem una, una mica davant de les estructures dels castells que tornem a repetir, eh? estem molt contents per vosaltres, a una colla que ens estimem molt i esperem veure'ns aviat. Et preguntar una mica sobre la temàtica del programa d'avui, l'integració a les colles castelleres, de gent no vinguda o amb dificultats eh, socioculturals, vosaltres sou una colla de Barcelona, de la Sagrada Família. Que ens podies explicar una mica què és cou per la vostra colla? Bé, bueno, eh, hem, hem tingut gent de, de tot arreu, eh, això, això és així. Eh, de fet, m'agradaria recordar eh, un cas que una persona que vam tenir que va haver de, de marxar, que, que era el Serín, que venia del Senegal, que havia arribat en, en Pastera a Barcelona. Eh, va va unir-se a nosaltres, va estar uns anys aquí amb nosaltres, eh, però malauradament amb el tema de papers no va arribar a quallar i va haver de tornar al seu país d'origen, on, on li van ajudar a, a refer nova, una, una nova vida, a, a tirar un negoci endavant allà al Senegal, i bueno... Fa, fa molts anys que, que va marxar i, i crec que és bon moment per, per recordar-lo. Sí, al final són, També... això, són això els castells una mica, no, Carlos, per sí. no que t'interrompé així. Més enllà no. de les estructures que fem, més altes, més amples, més baixes, menys amples, són això els castells, no? No. Fer, fer família, fer grup, és igual d'on vinguis, que siguis negre, blanc, groc, taronja... Ah, és igual que vinguis d'Holanda, del Marroc, d'Argentina, que vinguis de Catalunya, que vinguis d'on vulguis, al final quan ens fiquem la camisa tots som iguals i anem amb el mateix objectiu, no?, que és al final uh -huh. passar nos bé, gaudir de fer cultura catalana i si podem fer castells de set, 8 o de nou, doncs millor que millor. Exacte. Em volies dir alguna més, sí, sí. Carlos? No, res, comentar també... Bueno, he tingut gent, gent de tot arreu, eh, gent de, del Japó, gent de, de Xile... Eh que també eh, els hem acollit molt, eh, han, han hagut de canviar també de residència, perquè això al final, eh, el fet que els porta aquí també els porta a altres llocs, eh, i, bueno, i seguim tenint gent que, que no és de Barcelona, que no és de Catalunya, i, i contents de tenir-los i, i d'acollir-los el lo millor possible mm -hmm. Doncs Carlos uh, anem a fer la conjura uh, Quarts Amunt per aquest 4 de 8 que has comentat, ja saps que si fem mm -hmm. la conjura mínim es carrega així que, que esperem parlar-ne molt aviat d'això, molta sort i, i felicitats per aquest 3 de 7 per sota Carlos. Moltes gràcies Que vagi molt bé, Macu. Igualment Adéu doncs seguim. Uh, avui estem molt contents de tenir a la nostra taula el representant d'un projecte molt maco. Creiem que la millor manera de definir què és el projecte Una Nova Pinya seria que és el vehicle de molts presos per assolir la integració social, ja que els castells creen xarxa. Són espais d'inclusió i d'integració social. S'hi coneixen gent de tota mena, es fan amics, s'agafen hàbits i es viu la cultura local ja que les colles castelleres són obertes i inclusives. Tothom hi és vingut i tothom hi és útil. Gràcies al projecte impulsat per tres membres dels bailers de Gelida, que sabem que ens estan escoltant i enviem una abraçada ben forta des de l'Arbós, les persones privades de llibertat de la unitat d'hospitalització psiquiàtrica del centre penitenciari de Brians I i del centre de menors Als Tilers tenen l'oportunitat de trencar amb dos estigmes, el de la salut mental i la salut mental i el de la privació de llibertat. Avui ens acompanya el Juanjo, tècnic en cúrecs d'auxiliar d'infermeria a la Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària Abrians U, que és difícil dir-ho, sí. i president dels Bailets de Gelida, més fàcil de dir-ho. I tindrem la sort d'escoltar de primera mà com funciona aquest projecte. Benvingut a Quarts Amunt. Juanjo, com estàs? Molt bé. Doncs moltes gràcies en primer lloc de, de la invitació i un orgull serí seria aquí al Quarts Amunt. Ens alegrem molt d'això. Um, la primera pregunta és obligada. Voldria que, que primer de tot, ens expliquis com va, com va començar el projecte i com funciona. Doncs mira, això va començar... Bé, bueno, el 2016 eh, es va fer una diada, una, una sortida terapèutica. Eh, allà abria'ns-ho a, a la unitat nostra, la, és més fàcil dir la UAPP, és més... Eh, a, a Eh, doncs va començar a Jalida eh, una diada dels Bailets al 2016 i vam, vam sortir amb sis pacients i vam estar ja a la diada de Bailets l'any següent, el 2017, van fer una altra sortida a, a la diada solidària dels Castells de Terrassa i doncs amb el resultat amb les impressions, les emocions que vam veure dels nostres pacients van, és, és, va ser l'espurna on vam començar a dir Ei, mm, això i per què no ho fem encara i ulls, no? Mm -hmm. Fem un projecte fem, fem alguna cosa, intentem fer un programa doncs va, es va iniciar es va iniciar allà ja el, el 2016-2017 uh -huh. al final anar a formar part encara que sigui un dia d'una dia d'aquesta allera a més, a més de forma activa perquè participeu de forma activa uh -huh. uh, no és calcom fàcil, els hi feu algun tipus de formació prèvia o els envieu directament allà no, no, no, no, no, no. Uh, primer, primer el que fem és que les nostres unitats que t'he de remarcar que a part de la nostra unitat d'Abrians 1 uh -huh. també també està a la unitat d'Abrians 2 ah, vale. Vale? Són, són les dues són els dos centres eh, que tenim a les unitats de psiquiatria, que són del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. I, i aleshores el que fem és que fem tres sessions. No? Eh, els fem dues sessions teòriques en tema, doncs els ensenyem el vocabulari castellet, història, vale, posicions, tipus de castells, etc. No? I a la tercera, a la tercera la fem, fem la dia de... Ai, perdona. Fem la sessió eh, pràctica, uh -huh. que venen membres de, de bailets a, la, a, dins, a dins de les unitats i fem un pràctic on posem on posem en marxa tota, tota el que el, els el ensenyem. Uh -huh. I a partir d'allà doncs ja comencem les sortides. Molt bé. I quanta gent hi participa? Doncs mira, ara mateix a, a, de la unitat d'Abrians 1 no tenim, no tenim cap pacient amb, amb criteri de sortida uh -huh. i, i ara mateix a, traiem a, estem amb 11 pacients d'Abrians de, de 2. Deu-n'hi-do. 11 pacients d'Abrians 2 i després tenim un cas particular que és un pacient que havíem tingut nosaltres però va marxar de, al Banderibà a, va marxar de la nostra unitat i, i està en un hospital psiquiàtric Eh, civil uh -huh. vale? i aleshores eh, és el que ha fet que, que tinguem una sinèrgia, una col·laboració entre dos centres totalment diferents no? que és el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i, la, i el Sagrat Cor a l'Hospital Psiquiàtric de Martorell I les persones que, que formen part d'aquest projecte uh -huh. coneixen el calendari prèviament? No. no... I per què? No, no, el poden, no el poden conèixer per un tema de seguretat que, que ens demana el Departament de Justícia, que no podem dir prèviament on, on anem. La llestima mm -hmm. això perquè abans, abans ho parlava, abans d'entrar en directe, que moltes vegades m'he de, de mossegar la llengua perquè m'agradaria dir on, on, on anem al no, cap de setmana següent, però per raons de seguretat no podem dir. No? Mm -hmm. Aleshores, el tema és que nosaltres podem avançar el dia abans, a partir de les 8 del vespre, que és quan no, ja no tenen comunicació amb l'exterior, és quan nosaltres podem dir on, on anima el dia següent. Uh -huh. I participa en homes i dones. Eh, ara, ara mateix no tinc, He tingut eh, vaig tenir una dona, Eh, la van derivar i per això ara ja no tinc ningú, ningú de la unitat d'Abrians 1 que era eh, aquesta dona la tenia jo a, a la meva unitat uh -huh. i ara mateix sí, ha participat una, ha participat una dona uh -huh. ja portem aproximadament això va, es va iniciar el 2023 al projecte al juliol i doncs portem, portem, si no m'equivoco són 18 pacients els que han passat per, pel projecte Uh, parlem que en la majoria de casos la, són persones amb problemes de salut mental. Sí. Uh, estan entre quatre parets i privats de llibertat, i els problemes, imagino, que, que s'incrementen, no? Um, imagino que per ells formar part d'aquest projecte és com respirar aire de nou, no? Què suposa per, per les persones que formen part d'aquest projecte poder sortir respirar aire, no?, i, i formar part d'una de, de diada castellera. Sobretot, sobretot el, que, el que els hi veus és, és que, que tornen a socialitzar. Uh -huh. no? a tingueu en compte que ja és, és molt rutinari tot. I, i és un tema de que, de que, bueno, doncs, parlen de, de les coses... Bé, bueno, del tema de justícia, no? el tema, mira, tinc visita amb l'avocat... O... Temes i, o temes de medicació no? uh -huh. però clar, és, una, és molt rutinari la, la, les converses que tenen allà no? sí. la, la interrelació que tenen entre, entre ells o, o amb nosaltres els professionals però en el moment que surten eh, molts d'ells eh, els, hi, uns, els hi costa més, menys però vostress eh, sobren d'una forma uh -huh. d'una forma brutal que, que veus que a la primera a la segona sortida estan socialitzant ja, o estan, estan parlant amb qualsevol casteller, de qualsevol colla que la que van de conèixer i, i estan fins i tot demanant, demanant doncs, assessorament tècnic no? de dir on, com m'g de posar, on poso els braços, on poso aquí, o uh -huh. on t'agafo no? i això també és el que busquem nosaltres. No? Que, que, no, que no tot sigui preguntes cap a, cap a nosaltres els professionals o els voluntaris de bailets que venen a ajudar-nos sinó que siguin ells els que tinguin aquesta iniciativa de comunicar-se amb, amb la resta de castellers i demanar lis com ho han de fer i si, i, i si ho estan fent bé. És pues el que diem una mica abans, no? que a part, eh, formar part d'aquest projecte o formar part d'una colla castellera també et serveix per socialitzar d'una manera diferent, no? Mm. I per ells imagino que encara s'incrementa això. Eh, I poden prendre part tots els presos? Corregeix-me si m'equivoco perquè jo tinc aquest uh, mal nom, no?, de, de presos, realment, no... no... Són bueno, persones per privades mi... de llibertat, no? Bé, bueno, és que per mi no són presos, per mi són pacients. Vale, D'acord, no? doncs... Perquè estan en la unitat psiquiàtrica. D'acord, no? doncs perquè ho canviarem. Per mi, uh, i a més que presos, uh, la, resta, la resta de persones que estan dins de, dels mòduls residencials mm -hmm. són interns. Vale. Sempre els diem perquè la, la, la... Pot semblar, per mi, és una mica despectiva. Totalment, totalment. No? I, I aleshores uh, són interns, però els uh, nostres... A, a, a la nostre, les persones que tenim nosaltres ingressades allà per nosaltres són pacients uh -huh. no? inclús tot el personal funcionari ha dit tot, els hi diuen pacients uh -huh. no hi ha interns per ells bé, bueno, doncs a, a, no poden participar tots, hi ha, hi, ha un criteri, vale. hi ha un criteri bàsic i molt senzill d'exclusió, de, vale? i que va ser, va ser un punt de doncs a, a l'inici de, del projecte amb les reunions que vam tenir amb la coordinadora amb la directora, amb la Cristina Eh, va ser un punt que, que, que se'ns va marcar i, i que estem totalment d'acord tot l'equip, que és que el criteri d'exclusió bàsic eh, no poden, no poden entrar-hi persones eh, que tinguin delictes actual o antecedents, mm -hmm. delictes eh, de 16 eh, contra, contra menors o les dones. Mm -hmm. És el criteri bàsic que, que ja no... Ja, no na, és la línia vermella, podem dir. Uh -huh. no? Aleshores, després s'entren també mol, moltes variants. Sí, no? de, doncs que psicopatològicament no estiguin, no estiguin en condicions de sortida no? o, que, o que tinguin problemes regimentals, vale? però no, no ens trobem gaire, gaire casos d'aquests. Uh -huh. Ara m'agradaria parlar una mica, hem passat pel projecte. Uh -huh. um, com t'imagines el resultat final, no? aquests pacients surten en llibertat tard o um, tu creus que seguiran vinculats al món casteller? Bueno, el resultat ja el tenim ah sí? explica'n ja, ja tenim dos castellers a Bailets de Jalida? no, ah. tenim una al Vallès Oriental i una altre les Terres de l'Ebre oh, sí, el resultat ja el tenim dir, en, en un any i pocs mesos ja comencem a tenir, a tenir uns resultats i per nosaltres és un gran orgull I ja, en, encara que fos un si eh, sí, sí tenim, tenim dos que van sortir a part de, que sur, van, <coughs> perdó, van sortir de la nostra xarxa de salut mental, doncs van sortir en llibertat. Uh -huh. I, i, un està, i un està en una colla en una colla de, del Vallès Oriental i un altre està a, a, a la colla que segur que sabeu, de, de les terres de l'Ebre quina és. Les terreres de l'Ebre, els de Tortosa o els, de, o els Blau Delta. Ah, aquests, aquests, bona gent aquests si, sí, molt bé, allò veu molt bé al ja, Delta i es menja bé, es menja molt bé ho molt bé. sabem, ho sabem, bueno, mon pare ho sap més que jo només fa sí. falta mirar-lo sí. sí, sí, ja veig que li falta el pitet eh? sí, una mica més um, Juanjo, anècdotes segur que en tens mil, explica'm en una divertida, simpàtica una, mira, sí. doncs mira, dues, mira t explicaré, t explicaré La primera t'explicaré la d'aquí La que vam viure l'any passat aquí la festa major de l'Arbós Bona festa major Molt bona. I un pacient nostre que va fer de contrafort Bostru mm -hmm. del 5 de 6 a Magulla uh -huh. Un intent desmuntat Al final va ser un intent desmuntat Si no m'equivoco mm -hmm però bueno, la, cara que, la cara amb la que va sortir i l'omple que va sortir al nostre pacient va ser impressionant Clar. i la frase seva ho resumeix tot mm -hmm. eh, he sentit al castell Clar. i m'he sentit útil mm -hmm. amb com això ja està el resultat i durant una diada com se senten? al final imagino que feu un retorn no? com un feedback de l'experiència Um, com se senten ells durant una diada? Estan nerviosos? Imagino començar, igual que quan tots vam començar a fer castells ens ficàvem nerviosos, jo encara m'hi fico, aquesta gent que tenim a la taula no, perquè ja en saben molt. Um, clar, imagino que una diada dura el seu temps, que des de que comencen a quan acaben hi ha una certa evolució. Com se senten així en general en una diada? Què, què senten per dins? Doncs, uh, bueno, a l'inici, com tots, no? Doncs, uh, no porten camisa però porten samarreta i, uh -huh. i això els hi fa... Els hi fa sentir-se saps? i hi amb els nervis lògics de, doncs, encara que estiguin a la, a la pinya, que per mi és el més important del castell uh -huh. ho sento perquè digui al tronc. però la pi la pinya per mi és la base. i, i ells ho senten així i els ho senten així i, i fan de que doncs, lògicament fan aquests, tenen aquests nervis inicials, nervis controlats uh -huh. i perquè molts d'ells ja ja, ja han fet més d'una diada. És a dir, ja es, no, tenim un grup fitxa, aquest grup de, de 12 és un grup fitxa i que ja, ja han fet més de 10 diades. Mm -hmm. I, I saben perfectament, saben perfectament eh, els tempos no, d'una diada a Castellera. Mm -hmm. no? Saben perfectament, doncs, jo, no, jo ja no tinc que dir res. Yeah. Ja, ja saben quan s'han de posar la faixa, entre ells es posen les faixes, es posen els mocadors, cap problema. Mm -hmm. Ja és, ja, diguéssim, nosaltres és mm, assessorament, pràcticament, uh -huh. res més. Molt bé. Um, aquest projecte, de moment, si no m'aquí es du a terme només a Brians 1, Brians 2 i al centre menors els TILES. Bé, bueno, els TILES vam iniciar aquest any, a l'inici d'any, van iniciar les sessions però finalment no s'ha pogut encetar. Que, vale. que segurament s'encetarà en el 2025, mm -hmm. amb el grup amb, amb el grup de 5-6 pacients de d'allà, al Centre Educatiu Estilés. Només que em sembla un projecte molt maco, Juanjo, i el, la pregunta anava per aquí una mica, si mm. us voleu cada on esteu, que imagino que cada feina nos us, no us en faltarà, o voleu una mica estendre aquest projecte? Mm, Bé, bueno, aquesta pregunta no seria per mi, seria per als jefes de Sant Joan de Déu. Però te la feia tu, Juanjo. <ríe> Això és on vulguem nosaltres arribar, allà. Eh? Mm -hmm. uh, I aquí fico a tothom aquí hi fico a tothom tant per la part dels professionals com per la part de, doncs dels que ens donen el finançament uh -huh. que, que és la solidaritat de Sant Joan de Déu eh, a direcció general és a dir, aquí arribarem on, on nosaltres vulguem Eh, podem convertir això al projecte podem convertir lo en un programa, que són dels meus somnis convertir-ho en un programa fitzo, és a dir, que se sàpiga doncs, que hi ha això i que, i que hi, hi pot donar aquesta, aquesta eina Eh, i, i el vam iniciar sí, vale, dintre d'un centre psiquiàtric eh, dintre d'una presó no? però que el podem, el podem portar cap, enfora, uh -huh. cap a fora eh, cap a centres psiquiàtrics diguéssim civils no? i l'exemplar el tenim ja el tenim ja amb el, amb a, amb el pacient que tenim a Martorell no? uh -huh. és a dir això és on, no, on nosaltres en, en conjunt vulguem arribar perquè el meu somni vosaltres... eh, principal mm. i, i particular és que això es converteixi en un programa. Mm -hmm. Fins-ho. Mm -hmm. vale? I, i, I que es quedi estable, això. Mm -hmm. donar, que tinguin aquesta eina tan, a, a tota... I això també faig una crida cap a, cap a cultu, ai, cultura... Salut. Departament de Salut, eh, tant que es parla ara del tema de salut mental, doncs eh, això s'està convertint en una gran eina i es pot convertir en una gran eina de rehabilitació de, i de reinserció dels nostres pacients. Totalment. Amb um, quina relació teniu vosaltres exactament amb Sant Joan de Déu? Bé, bueno, jo sóc treballador de Sant Joan de Déu. D'acord. Vale. A... Bueno, som, als, diguéssim, als tres de, les tres persones de l'equip, la, la, la Laura Díaz, la Diana Nieto i jo, som treballadors de, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. La Laura és integradora social i, uh -huh. la, i la Diana i jo som, som tecais. I, a més a més, doncs, tenim això de que som, som treballadors de, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i som, de, i som membres de, dels bailes de Gèlida. Eh... Uh -huh. um... Parlem moltes vegades, no?, de l'estigma aquest d'una persona privada de llibertat o les malalties mental creant una mica de rebuig social, no? Mm. Heu notat alguna vegada calcom a les sortides que feu, no, no rebuig, entén-me rebuig, eh? el rebuig mm. pot ser de moltes, de moltes formes, no tan rebuig sinó potser desconfiança, no?, cap a les persones que ven Ho heu notat alguna vegada, això? O no em fitxo jo mm. o no. Vale. No, és que jo sempre... Jo, per exemple, quan, quan, vaig, a, quan vaig a jornades o congressos de sanitaris, eh, els comento, no? Dic, de les coses que estic més, més orgullós, ja no com a Juanjo, com a casteller, de més de vint i pico d'anys, és que no m'he trobat cap casteller que li faci cap, de, cap despreci a un pacient de, del projecte. Mm -hmm. I per mi això és un orgull. Tant un casteller individualment com una colla castellera portem més de, 20, més de 22 sortides des que es va iniciar no hi ha hagut cap colla que em digui no volem que vingueu mm -hmm. o que oh, un problema no, no, cap des, de, des de que jo envio, jo viu el, el correu per, per demanar per, per dir lis que volem anar que, que ens volem afegir a les pinyes de, de, de la colla, que sempre ho fem a la colla anfitriona doncs eh, mai m'he trobat totes tot han sigut respostes positives i per mi com a casteller doncs, per mi és un gran orgull uh -huh. és un gran orgull de que no hi ha cap colla que m'hagi trobat doncs, amb qualsevol problema de, doncs, de tenir, de tenir un, una persona que la, la pots veure i no la reconeixeries i si t'ensenyo una foto sense pitxar-la a les cares eh, no sabries dir-me qui és el professional sanitari mm -hmm. o qui és, el, qui és el pacient segur, eh, segur. després ja quan acabe el programa te l'ensenyo I, i és que, no, és que clar, no, hi ha, no hi ha cap persona i per mi és això és un orgull de, de, de que en el món castellà estigui agafant aquest ressò al projecte i sobretot la, la consciència la consciència i, i treballar l'estigma tant l'estigma que pugui haver-hi a la societat com la estigma que porten els nostres pacients mm -hmm. perquè clar, clar, a dins, clar, clar, a dins porten un autoestigma no? totalment I, i els mateixos, els mateixos molts de, molts, moltes de les frases eh, que una de les frases que, que moltes vegades havien dit, no? és a dir és que, és que em saluden com si em coneixessin de tota la vida mm -hmm i dius, bueno, és que això és una de les coses positives del món castellà Totalment. que en el moment que et veuen en una faixa veuen en un mocador casteller, ja ets casteller per ells uh -huh. i um, quan et pregunto coses, se la cara Juanjo Ah, sí? Sí, se't veu content ah, se't parlant de... Deu el foco. No, però, però se't veu content parlant d'això, hòstia, i se t'il·lumina la cara. A tu t'enriqueix això com a persona, també, imagino. Sí, a mi m'ha canviat. Què t'ha canviat? Ai, m'ha canviat la vida, m'ha canviat la percepció. S és un moment. Això és fort, el que has dit. M'ha canviat la vida. Eh? Sí, en quin sí, sentit? Sí. A veure, explica'm. Bé, bueno, jo avança... doncs, bé... Bueno, mmm... Doncs, doncs, jo ho feia de, de casteller no? a la meva feina a i doncs, de, des del moment que, que vaig començar a parlar sobre, sobre aquest tema amb els meus càrrecs intermitjos amb, amb, amb diferents reunions i van començar doncs a mi em va canviar la vida totalment i, i jo no tenia aquesta percepció de, de que podríem fer, de que podríem fer una cosa com aquesta o que podríem ajudar a aquestes persones i ja no només als nostres pacients, sinó a la societat uh -huh. amb una passeta que pot semblar que sigui una passeta de res però, però jo la trobo molt important perquè mm, moltes, moltes vegades els nostres pacients quan, quan estan a punt de sortir hi havia una frase que jo, est jo estava molt fart d'escoltar-la, no? que era en el moment que anava a sortir en llibertat era el tema de dir i ara què? Doncs a l'hora que ja no existeix gràcies a un projecte com aquest i uh -huh. um... Què és el que més els impacta o els sorprèn del món casteller? Parlem de, fiquem-nos el cap a una persona que ho fa per primer cop, que entra per primer cop al projecte, que fa una diada per primer cop, mm. què és el que més els impacta? Tant de les estructures com de l'ambient que respira en una diada? De les, estru... de les estructures els impacta molt la canalla, mm -hmm. la valentia de la canalla. Mm -hmm. Els impacta moltíssim. No? Diuen, diuen, però que no estan veient que, que s'està movent i continuant cap amunt no? moltes vegades moltes vegades em diuen diu, però, però o sigui, aquest, és tan, a, aquest és tan pitjor que nosaltres si així, és no? tan pitjor que nosaltres diu, no, no, no, és que són d'una altra pasta sí, totalment. I, i punt no? I, i després a, a, el que més, més els impressiona de diguéssim de la resta d'una diada és el que et deia abans l'amabilitat, la recuperament la, cursçament de, de tot el món casteller. és que no m'he trobam mai uh, un pacient nostre aït, diguéssim, no? uh, en un racó uh -huh. sense parlar amb ningú. I això ho diu molt, diu molt del món casteller. No? Totalment. Sempre, sempre veus que, que hi ha un casteller, no? dels que ens hem trobat, de totes les colles que ens hem trobat, veus que sempre hi ha una persona que està atenta o està preguntant a, a un pacient, està preguntant com es troba, què li agrada, què vol fer... Sempre, sempre hi ha una socialització, mm -hmm. que, és que, que és el que busquem, i, i això, la, no? la reinserció a la societat. Totalment. Perquè quantes diades feu, més o menys en un any? L'any passat vam fer 12 i aquest any anem parlà... anirem a fer 18. Unidó. nhi do En fareu alguna més d'aquí que acaba la temporada? 4. 4? Es poden eh, dir ens on? Ens queden 4. Ens estan escoltant ara o no? Eh, quina hora és? Ja són les 8 i 3 i 4. Va, deixa'ls anar a alguna cosa. Va, la propera tenen una sorpresa. Tenen una sorpresa? Sí, la propera tenen una sorpresa perquè coincidiran per primera vegada amb la colla col·laboradora. Hòstia ben parit, això. Sí, sí. Molt bé. Ben, ben bueno, deixem aquí, ho deixem aquí, que deixem si no ens en valem. deixem aquí. No, no I un no? anem a Girona, vale. bueno, a, a, la, a les terres gironines, vale. i, i després, a, per acabar, acabarem a Súria. Mol bé, molt bé. Um, no és broma, mira la pell. Uh, jo sóc integrador social, també, em dedico al món social, i a mi projectes així m'agraden molt primer perquè molts cops es fan desinteressadament la gent que treballa en el món social ho fem per, per vocació no ho fem per diners si volguéssim diners treballaríem amb una altra cosa seguríssim sí, sí. llavors gent que dedica el seu temps els seus mal maldecaps la... a gestionar, tirant davant projectes d'aquest caire i al final ho fan per, la... per ajudar a altra gent mereixen tot el meu respecte i Juanjo des de quarts amunt el nostre respecte i ja el temps moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos això però no marxis, perquè ara volem parlar una mica més de castells, el Juanjo també és president de Bailets de Gelida i volíem que ens fessis una mica de valoració de la temporada, com ha anat la temporada Juanjo? Bueno, encara també encara es queda, ens queda eh? Però estem al tram final Sí, estem al tram, al tram final uh -huh. Ens queden 3 diades uh -huh. i, I bueno, la, bueno no, està, Jo crec que està anant bastant bé o sigui, Tenim la, aquesta torre Que la tenim una mica creuada Que portem uns anys que només la carreguem uh -huh. Però, però, bueno, per exemple la, la, aquest diumenge passat van fer per primera vegada la història dels bailes, van fer el 5 de 6 amb agulla, van ah. descarregar el 5 de 6 amb agulla i, bueno tret de que se'ns va creuar un incomprensible 3 de 6 amb agulla mm -hmm. Que portàvem, no sé si eren 30 pico, sense, sense cap problema, doncs mira, són d'aquells dies que, sí. que se creuen i ja pots tornar a provar que no surten, i no surten, mm -hmm. i no surten i són d'aquells dies que dius, bueno no surt, no surt ja està, s'ha acabat el diumenge vinent segur que, segur que ho tires i i surt, i surt el millor de la temporada mm -hmm. Però, bé, la temporada està en força bé. Jo crec que està en força bé i, i tenim, aquest, tenim aquest somni de, doncs, de descarregar aquesta torre que, que, com tots sabem, és més, és més de coco que de, mm. que, de, que de cap altra cosa. I, I per què no? I aquí llenço, llenço la... Adam. la, la pedreta a la tècnica o qui sigui o que m'estigui escoltant per perquè... tant el president li està la tècnica que la següent diada vol fer el 5 de 6 amb agull un altre cop, vol no, fer la torre de 6 no. i vol fer... Qui diu, qui diu que no podem abans d'acabar la temporada fer un set. Ah. ah, Gerard, i ara què? Ah, no, no, no. no, jo... no, no, no. Ver, que, va, ver, que ja va, ve, va deixant ja. a l'esquer sóc jo, i el ja. Juanjo va picant, va picant, va picant. I, ja ve, ja, ja. Morro. I a més, abans t'he escoltat amb el Carles que al quarts, quarts de Munt és, és un programatalisme... Així és. Doncs a veure, doncs va, fem, invoquem. Sí. Què vol fer Come. Juanjo abans d'acabar la temporada? 3 de 7. 3 de 7. I juntar-ho amb... Torra de 6. Maco. Maco. Queda apuntat, eh? I Pilar de 5. 5. I això quan ho faríem... Uf, això sí que és part de la tècnica. Aquí no em muillo jo. Aquí, aquí no em mullo jo. Uh, et volia preguntar també una mica sobre el ressò mediàtic de les colles petites. Això n hem parlat amb moltes. van fer un pre i un post-concurset de, de Torre d'Embarra, que al final són colles, hòstia, dient petites, però es van muntar un 4 de 8 Castellafels, la Torre de Set la van intentar un munt de colles, que ja no són tan petites, però sembla que Castells només en fagin les colles de Valls i Vilafranca, no? una mica a Tarragona, però la, a la tele i a les ràdios i els programes de Castells només parlen de les colles grans. Hi han quasi 100 colles a la coordinadora de Castells i se'n parla de 5, 6, màxim estirar 7 totes les colles fem castells totes les colles saben el que costa tirar davant una colla, com més petita més costa, no? Que la gent vingui a saig pica pedra, pica pedra, no et surten les coses, seguim picant pedra que no en vines una mica d'això, de programes com el nostre, que humilment, pare i fill fem un programa de ràdio de castells, que venen convidats, ens ho passem molt bé però ho fem desinteressadament i ho fem par els castells i per les colles que no tenen aquest ressò mediàtic, com poden tenir les grans colles a nivell nacional, no? Què n'opines d'això? Eh, que n'hi haurien... Tindrien que haver-hi més programes com aquests. Uh -huh. No sé si no sé si ràdios locals ara ah, poden ser tan, tan... no sé si n'hi ha gent o ràdios locals suficients però... Uh -huh. sufici, és a dir, parlo, és que sí. que parlava abans de començar el programa, no? Jo trobo ràdio Largosa, la trobo molt, molt, semblant, molt semblant amb ràdio Gerida, no? Uh -huh. que, que són, són ràdios de poble, uh -huh. feta per la gent del poble, uh -huh. no? I, I tant de bo, tant de bo n'hi haguéssim més, perquè així sí, jo també estic fart de, de, veure, de veure podcasts o, o veure programes o veure la premsa, que només, el que tu dius, 5-6 uh -huh. colles, eh, perquè si recordes el concurs de dissabte el va guanyar en Castells de Lleida. Sí, sí, sí. I, de fet, i, i, i, i li van fer el ressò que li van fer A nosaltres en van ah. fer perquè aquí van fer una porra que de fet els nois de la torre han de venir a recollir-la 12 colles eh, van dir de aquestes 12-11 que guanyava Vila de Gràcia, menys un que va dir que guanyava Castellers de Lleida i és l'Oriol Nin de, dels nois de la torre i efectivament a Lleida es fan castells, a Girona es fan castells no només es fan castells a Barcelona i a Tarragona per aquelles terres també s'hi fa i, i que esteix molt ben parits mm. i tot i guanyar el, cas, el concurs aquest dissabte poc s'han escoltat no, que han és que és això és això el que tu deies abans no? que, eren, que eren només esperant de 5-6 i, i bueno, tant mitjans escrits com mitjans de radiofònics eh, o televisius doncs eh, es mengen es mengen tot que i la cultura popular catalana no, no és i al un dels castells no és cinc o sis colles. totaltalment són les cent. Val i sense les petites les grans no pod no podrien coexistir. Mm -hmm. Jo així, Això ho tinc molt clar. Per cap al concurs tothom demana ajuda. Està clar està clar vale? I fan i durant l'any les colles de d'ací semblen una colla d'amics mm -hmm però després del concurs o les setmanes prèvies del concurs, tothom està fent crides, uss envia missatges o envienm correus, que veniu, que podeu venir, que podeu donar un cop de mà, que us donem a que us donem entrepanants que... vale. mm. I això això no um, està molt bé. Mm. està molt bé, però que durant l'any que continuï aquesta, aquesta germanor. No. Està clar, està clar. De fet, nosaltres en parlàvem. Nosaltres tenim molt bona relació amb Castellers de Vilafranca, actual guanyador del concurs de Castells, i això en parlàvem. Eh? Ells són conscients que bueno, són un transatlàntic i que mouen el que mouen, no? mm. però, però tampoc acabem d'entendre per què més enllà de Vilafranca, que és normal que se'n parli d'ells, perquè a, a diferents pobles d'aquí del Penedès només se'n parla de, de Castellers de Vilafranca, quan aquell al Penedès mateix hi ha un munt de colles, hi ha Bós de l'Avisbal, estem nosaltres els de l'Arbós, eh, hi els nens del Vendrell, sàpiga ha... que m'en deixo alguna, eh? però hi ha moltes més colles que Castellers de Vilafranca i tampoc ho entenien ells. Mm. Bé, bueno, és un maloc que algun dia considero que s'haurà d'obrir, que Castells en fem tots, tothom sap el que costa portar gent als assajos, portar gent a plaça, però sempre que s'acaba parlant dels mateixos. Mm. Juanjo, com t'ho estàs passant? Molt bé. Sí? Molt bé. Tornaràs molt bé. o què? Home, si em convida, sí. Bueno, si això ja, em... ja ens Al ho... pare del fill, sí. Ja ens eh? ho pensarem, de moment sí. Sí, sí. Um, el Juanjo no marxa, perquè ara mateix uh, ens hem saltat un pas, perquè anem molt embalats avui, i els nostres oients no acaben de saber qui és el Juanjo. Així que el meu company Eduard... Uh, bueno, ataca, ataca. Bueno, Juanjo, ha sigut un plaer tindre't aquí nosaltres, de veritat un orgull. Moltes gràcies. De veritat ha sigut molt enriqueïdor doncs, tota la informació que ens has donat. A veure, en un principi tenim ja el famós test nostre, ¿vale? sí. però em retallaré una miqueta ja i faré la introducció molt ràpida, perquè si més no et coneixem una miqueta més. Però bueno, entraríem de ple amb una miqueta de test. Són preguntes personals. Eh, quan et vingui al cap, ho manifestes no, no, això, això no m'ho vas dir eh? bueno, sempre això, hi ha com no el diu. Gerard que, no, diu, eh? que ens té una sorpresa preparada i jo també tinc les a meves sorpreses sí. preparades un moment com Eduard uh, bueno no no li anava a dir que té un passapalabre que normalment el, els, els hi diem els convidats però aquest, aquest cop no, aquest, no que no, es mullin no, va. no, ah, cop, no, no que tinc mullin. el comodí del públic no no, tens. No, normalment hi és però avui no hi serà l'única persona que el tindrà és la gent Vinga, però som -hi. Entrem de play a Juanjo. Mm. Nom? a uh, Juanjo. Tavira. Edat? 51. Lloc de naixement? Gelida. Ja Dols o salat? Salat. Plat de menjar preferit? Canalons. Mar o muntanya? Muntanya. Virtut? Virtut. Ostres. Sí? De fet, sí que t'ho deixaria dir, però virtut... A veure què dic jo. O m'entens segur. Fent el projecte aquest que fas, virtuts en tens moltes. Doncs sí. empàtic. Defecte? Defecte, eh, impacient. Seny o rauxa? Seny. Eh, ets superticiós? Mm, no. Pel·lícula o sèrie preferida per tu? Pel·lícula. O Gra sèrie preferida? Gladiator i Esperant Gladiator 2. Molt bé, jo també. Grup de música i cançó preferida? Grup de música, Queen. Aficions a part dels castells, Juanjo? Eh, Ball balla bastons. Sóc bastoner. Ah, Ets bastoner? Sóc bastoner. Oh, va bé. Eh, què et ve al cap si et dic Arbós? Arbós? Sí. Puntaires. I si et dic Minyons de l'Arbós? Si em decís amagullar, ja, festa major de l'Arbós. <susur> Referent castellet teu? El senyor Melilla. Mm. Va bé. Senyor, Melilla eh. que, el senyor Melilla, que va començar a fer castells aquí a l'Arbós. I el senyor Melilla a mi em va, em va fer un màster de com fer de primeres mans mm -hmm. quan venien a, a donar ajuda a Gelida. Mm -hmm. Molt bé. Me'n recordo. Continuem. 3 de 9 sense folra o 3 de 10 amb folra i manilles? 3 de 9 sense folra. Tothom es diu el mateix, eh, Gerard? Bueno, no tothom. Magicàs i majolutària, sí, eh? Sí. Primer, record Primer record castellet Primer record casteller. Ah, sí, feia de primeres, mans de primeres mans del meu pare. Molt maco. Hòstia. Sí. Plaça preferida? Plaça preferida? Mira, no diré no plaça de la Vila de Jalida. Eh, a plaça Vella de Terrassa. Molt mm bé. -hmm. La meva última torre de 6. Actuació que més t'ha marcat? Eh, actuació que més m'ha marcat... Eh, doncs aquesta, aquesta a, a la plaça Vella, una vigília de Castells de Terrassa molt bé, tots en tenim una eh? actuació somiada actuació somiada és la de, la que us deia i que siguem talismans al mm -hmm. 3 de 7 a 3 de 7 Torre i el Pilar de 5 molt bé, millor que Castell Fet la Torre Castell que t'agradaria fer amb que, tu A mi? sí, ostres no sé si m'aguantarien el 3 de 7 <ríe> o el no, Pilar de 5 un pilar de cinc? Un pilar de m'agradaria. A quina posició, Juanjo? Segon. De segon? Bueno, no el fotràs d'enxaneta. Déu-n'hi-do. O pot estar de baix, Bueno, també, sí. És que els baixos som, som els discriminats, eh? Sou, sí, però m'hauríeu sí. de donar torres de Minyons de l'Arbós, sí, eh? Per, tot, per arribarà. tot arribarà, tot arribarà, Colla preferida a part de la teva? Colla preferida... Castelleda de Terrassa. Colla que no et cau gaire bé, Juanjo. Mullat. Sí. Van de color verd, no diré més. Bueno, bueno seran els però... de Sant Feliu podan ser, uf, ja en un tou, no? Ja, ja. Sant Pere Sant Pau, Sant no? Cugat, ah, Sant Els ja. Verds, Els Verds, als Verds. Verds. Vale, uh, millor record casteller que tinguis. Millor record casteller uh, quan vas descarregar la primera torre de 6 a Artés, molt mal. Concurs de castells, a favor o en contra? A favor. Castell que més t'ha impressionat? Al 4 i aquest és d'Arrè, és d'Afapo, que? Eh? el 4 de 9 sense forra de la vella al concurs. Mm. Impressionant, una postal. Mm -hmm. i vaig estar i em va agradar moltíssim. Mm. Hi haurà castells, d'onze, a Juanjo? Sí, qui anava a dir de pila de 9 amb forra, manilles i puntes. Mm -hmm. Totalment d'acord. <laughs> sí, no hi ha límit, no hi ha límit. Sabríeu dir-me quina població està documentat el primer castell? l'Arbos 1770. Estic com s'ho sap, el Juanjo. Eh, Juanjo. A veure, Juanjo, sisplau, eh, tallem l'emissió, perquè m'acabo de... Ca... És que, per mi, el quilòmetre 0 de castellet és l'Arbós. Vale. Eh, el nostre tècnic... Sí. Aturem, aturem. Aturem, sí. El nostre tècnic, en francès, cap de pinya, avui estarà orgullós de que hagi sapigut això. Acaba la frase, Juanjo. Els castells són la millor eina integradora mm. Molt bé, Juanjo uh, moltíssimes gràcies, ara et coneix l'audiència et coneixem nosaltres aquí a la taula ha sigut un autèntic plaer que estiguis aquí no marxis perquè el programa segueix uh, ara continuarem amb els nostres companys de colla diuen que una imatge val més que mil paraules però en aquest cas les paraules valdran més que les imatges si parlem d'integració i sobretot de voluntat d'integració, l'exemple més clar serien els convidats que tenim avui a la taula: la Wendy, la Gil, el David i el Champs. Tots ells són persones migrades de diferents països, però amb un nex en comú, els castells i més concretament els minyons de l'Arbós. Avui parlarem amb ells sobre integració, què han significat els castells i la colla el seu procés de socialització i d'integració al país. Farem una breu introducció als nostres convidats abans de començar amb les preguntes obertes. La Wendy. La Wendy és nascuda el 9 d'abril del 1969 a Holanda. Té tres fills en comú amb el Rick, que també és membre de la colla, la Jodi, la Gil, que avui també ens acompanya, i la Geida. Van arribar a Catalunya el 2004, bàsicament perquè aquí es viu millor. El RIC treballa a una plataforma petrolera. Això els ha permès per canviar de país. La Wendy, a part de ser castellera dels Minyons de l'Arbós, també fa classes de taekwondo un cop a la setmana. Correcte, Wendy? Seguim pel Champs. El Champs té 21 anyets jove el Chams hoststi. Sí, sí. Té quatre germans més i van arribar a Catalunya l'any 2004, curiosament, igual que que la Wendy. El motiu principal era per millorar la seva qualitat de vida. El seu pare va arribar primer, ja treballava i va poder tramitar la reagrupació familiar també tenim el David el David té 37 anys va néixer a Mar del Plata, província de Buenos Aires i és net d'espanyols el seu avi va emigrar quan tenia 20 anys i el David ha fet el viatge invers és feliçment casat fa 13 anys amb la mare i pare de dos fills Isabela de Déu i el Bastian de Vuit va arribar al país eh, fa molt poc el 3 de juliol d'aquest any directament a Catalunya, a Banyeres del Penedès va començar els minyons l'última setmana de juliol el David quan va arribar a Banyeres al cap de pocs dies va veure la festa major al poble i va quedar impressionat amb els castells i per què no dir-ho amb els millors de l'arbó amb aquell 3 de 7 que vam descarregar Brutal Gerard brutal. no només són les estructures eh, sinó que veure una mica que hi ha al voltant dels castells eh, comenta que veure tres generacions de, de família, dels avis, els nets compartint una activitat eh, és una brutal per ell sigueu molt benvinguts al programa Um, com esteu? Molt bé, molt bé. Esteu bé? Sí. Sí, ja. us esteu passant bé? Perfecte. Sí? Doncs ara, perquè us conegui una mica més l'audiència, igual que hem fet amb el Juanjo, l'Eduard us repetirà el test que hem fet. Heu de ser sincers, preguntes ràpides, sense pensar, i mulleu-vos, que us hem portat, perquè sabem que us agrada mullar-vos. som mi Eduard? Doncs pues endavant, Gerard. Vinga, fot-li. Mm -hmm. uh, comencem. Nom? Gil. Wendy. Choms. David. Molt bé. Edat? 22. Un cadalet, un cadaller. 55. També un altre cadalet. <laughs> 21. 37. Lloc de naixement. Holanda Polanda. Marroc. Mar del Plata, Buenos Aires. Vinga, dolç o salat? Dolç. Salat. Salat. Dulce. Plat per menjar preferit? Nasigoren. Què és això? Com? Eh. Arrocino indonès Toma ah. ja, Molt bé Arroz tacos. Sorrentinos. Los sorrentinos, sorrentinas. So Explica es una miqueta, si us plau. És una massa muy fina, rellena de jamón i queso, mm -hmm. dels més clàssics, que se hi gorbe i se li agrega salsas arriba. D'acord, quedo teu compromís, pel pròxim missatge portar-ne un trosset. Que sí, mon pare està a Albania. Mengar-me els meus ple són els castells, però segon és la gastronomia, bé? Perdona <laughs> que el fiqui, eh? jo per això, jo per això de bailets, eh. <laughs> de Bueno, continuem. Màr muntanya? Muntanya. Mar. Muntanya. Muntanya. Viltut. Empàtica. En eh... tens moltes, moltes. De veritat, tu ets. Alegra. Sí, també. Mi buen humor. Mm -hmm. També. Estic totalment d'acord, perquè més us conec amb tots quants. Defecte, també els ha ser, eh? Uf! Eh... Que tinc, de vegades sí, perfeccionista, és la meva, el meu defecte. Uh -huh. També en defecte. Sí, és <ríe> sí. l'abertorium defecte 2. Sí, sí. Chams. A vegades... A vegades o sempre. Yeah. Vegades... <ríe> eh, Impacient a vegades. Sí. I uh jo -huh. sí. tengo que decir mi mal humor. Uh -huh. cuando... Sí, així como tengo muy buen humor, cuando tengo mal humor no me aguanto ni yo. Bueno. <ríe> Sein o rauja. Ai, no sé, 5. 5, sí, sí. Ara sí. Ara sí. Ara sí. <ríe> <ríe> sí. Totalment d'acord, eh? Cordura, mintre de tot. Mm -hmm. D'acord. Són superticiosos? Sí. Bueno. A vegades, oi? Depèn sí, yeah, la situació. Depèn. Sí, sí. No. Per algunes coses, sí. Mm -hmm. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Vale. Eh. Aquí tenim una, eh? Bueno, és bueno, bueno, que això dona per un programa, eh? El cargantil que que sempre és... queda bé amb lo que diu, en diguin sí. el que digui, sempre no queda bé. No sé, Gerard, és que aquest nano sempre queda bé. Sí. Per això està els minyons de l'arbó, ho, ho tenim molt clar. També és veritat. Pel·lícula o sèrie preferida? Eh, anantomia de Grey. Sí. Bueno diceadas. Sí. Sí. Sí. Estan sí, les dos ross. que diuen, sí, sí, sí, sí. Eh, Breaking Bad. Oh, oh general, oh. tanto caer, tanto caer. Eh, todo el universo de Star Wars. Va. Grup de música i cançó preferida. Uf, la veritat que no, no ho sé. Pasa palabra. Pasa sí? sí. deixem passar paraula. Sí. Mmm, no custa molt música. Sí. Sí, que no En general. Ja. Yeah. Molt sí. De la cantant Mac Towers. Joaquín Sabina Molt bé Aficions de part dels castells? Eh, um, ara mateix viatjar T'agrada? Sí T'agrada molt sí. eh, Taekwondo Totalment d'acord Futbol Juegos de mesa Què et ve al cap si et dic arbós? Castells Sí Festa Castell? major la... Festa major, castells sí. Festa major Festa major Brutal, brutal. A més, ja us ho dic que és una de les festes majallós més màques que he vist. Venim de Vila Nova Convinc, de veritat. I si et tinc Minyons de dollars la meva passió. Mm -hmm. Sí. A veure si no, no podré continuar, si us plau. No, no m'apreteu tant de no, no, veritat, no. està tauta buem. No, eh? ja tinc un dia emocional bastant taut. Tautet. Champs, per favor. Jo, família. Vale. De Referent casteller no sabria dir, perquè admiro a moltes persones en el món casteller. Podries dir Eduard Jufre, també. Dir, si a aquesta opció, eh? Ja, tampoc. No, no en tinc cap. Això eh, ho voy a decir Joan Pascual de Los Minyons i, mm -hmm. obviamente, Eduard. Molt bé. És es que és argentí, el que diem. <laughs> 3 de 9 sense folre o 3 de 10 amb folre maneres? 3 de 9 sense folre. I qual? 3 de 9 sense folre. 3 de 10. Mm -hmm. Primer record casteller. Mm... Buà. Penso que tenia 5 o 6 anys pujant al 5 de 7 de Cotxador, que em van enganyar, em van dir que era de 6, i estava allà <ríe> eh? comptant i dic, ui, no és tot a quadra. Aquí era el cap de colla, Gil. el cap de colla, Gil. Eh, el Che. Una, una abraçada d'aquí. Sí. És autèntic, Chema, sí, sí. la veritat. No vas enganyar. plaça mm. preferida. Ah, eh, aquí Festa Major de La Darbos. Che, sí. La Darbos. Sí. Definitivament. que m'ha estat marcat. 30 de setembre del 2012 van ah? fer el 4 de 8 carregat. Oh, oh, oh. Tu ja eres d'aquell castell? Sí. Hòstia, Gil, no ho sabia. Sí, era l'enxaneta. Eres l'enxaneta del 4 sí. de 8, I el eh? Jo era cotxador. Tu eres la Sí, sí. Oh, I la Laura oh, no pujava en aquell castell? La dosis. Hòstia, <coughs> dia memorable. Ah. Enxaneta i acotxador, eh? Sí. Que febi. Els tenim aquí. Molt que el van fer vi la franca. Sí. sí. sí. Eh, la fiesta, machón. Actuació somiada. Actuació somiada tornar a carregar el 4 de 8 almenys. Mm, descarregar. Descarregar, descarregar, però... Uh -huh. 4 de 8... Ah, vale. Bueno, no... bueno de 7, Torre de 7, 3 de 7, 7. 4 de, de, 7, 7. de 7, Torre de 7, Torre de 7, i 5 de 7. Uah, que que... 5 de 7 I, és maco. I de 7, també, sí, que he hecho de menos. A mi m'agradia un 4 de 8, 5 de 7 i 7 de 7. Mm -hmm. El meu somni també, eh? És el meu somni. A, a mí, en realidad, no, no la altura del castillo, mi actuación soñada sería toda nuestra colla en Mar de Plata. Hostia, pues en, móntalo. En la, en la Plaza món, món, món, món, món, món, Pero móntalo. Món, món. món, ¿Te, Te parecería genial. Sí. Sería ¿Oha? excelente. Oha. En la Plaza Mitre, que es la Plaza de Mar del Plata. Oha. Sí que sería excelente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Bueno. Ma, un momento. Mejor de haber querido hacer una crida a nuestra audiencia. Que estén... Uh, la mateix hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis minyons de l'Arbós la, i un de Bailets de Salida. Uh, aquests castells que han dit, han dit 5 de 7, han dit 7 de 7, han dit la Torre de 7, han dit el 4 de 8, són somnis, però potser no queden tan, tan lluny. Així que fem una crida a la gent de l'Arbós i Rodalies que vinguin assaig. S'està picant pedra, s'està treballant. Veniu perquè això que sembla un somni no ho és tant. Seguim, Eduard. Totalment d'acord, ara amb el que estàs dient. Eh? Sí. Cal continuar picant pedra. Millor que estigui fet, el 4 de 8 7, 7 4 de 8 3 de 7 eh? Castell que t'agradaria fer? Bueno, ara mateix estic molt il·lusionada en poder tornar a fer la torre de 7 mm -hmm. Mm -hmm. Aquí queda el kitx, <ríe> eh... No ho sé el que venga sí, a veure, un castell que t'agradaria fer o que en tu t'agradaria participar ni més, tots tenim unes preferències per exemple, sí, les yeah. ahora no subo más entonces que es diferente para quedar al suelo mm -hmm. que si subía Molt bé. y esto es diferente tradúzcan-lo, porque no sé muy bien se dice Cap problema. Pues es el 3 de 7 de, desde abajo. Desde abajo. Sí, sí, sí, sí també. també. Sí. Pica, sí. pica fort, eh? Aquest és maco de fer. <laughs> I pica fort, de veritat. Colla preferida, a part de la teva. Doncs estaria entre la vella i els minyons de Terrassa. Sí, igual. Sí. La jove de Tarragona. També la jove de Tarragona. Mm. Uh, colla que no et cau gaire bé. Els nens de Vendrell. Mm, jo també ho vaig dir. Bé. Mama? Sí. Sí? Ah, sí. Ah, sí. No, també? Ah, Això em porà una no, a ningú, no m'ho veieu unir. Eh? Va, vale, <laughs> però es vendre ell, no ens agrabeu. No, home, no, que és broma, que és broma. Que és, broma, que és, broma que és broma, i tant. Ah, és per donar ambient, eh? Sí. eh millor record castellà? Eh, sí, al 4 de vuit. Eh, no El millor això. record que tu tinguis de eh? que tu t'hagi quedat un record d'un castell en concret. Un bon record d'un castell. Mm. El 5 de 7. Mm -hmm. Aquí. El, 4. El 3 de 7 en majones. A ah, Concurs de castells a favor o en contra? A favor. A favor. Sí, a favor. També a favor. Castell que més impressionat sí, em va impressionar molt el 4 de 9 sense folre de la vella al concurs sí, sí. 4 de 9 sí, també uh, hi haurà castells d'11 pisos? jo crec que arribarem allà, sí no sé no crec sé. que sí sí, definitivament Sabríeu dir-me en quina població està documentat que aquesta, bueno, és la pregunta que m'omple d'orgull, m'omple d'orgull i la vull tornar a repetir dos. com si no li véssim yeah. dir res al Juanjo, eh? Ara fem, fem un recept, fem un recept total i, i ho dic, deixeu que m'hagi la pregunta. Així, i vosaltres encara de sorpresos, eh? plau, i si no després el, el meu jefe Gerard em renya. Sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? Aquí... No recordo malament, aquí a Arbós. Arbós. Oh, sí. En casa. Oh, cansaven cansaven aquesta casa. I tant. Molt gent ja que portem. Cansaven, malament. Oh, estan ben documentats. Vinc, ja ho veus, ja ho veus, Cesc, com va la cosa. Acaba la frase. Els castells són... Vida. Sí, un estil de vida. Ingenieria aplicada. mm Ah... -hmm. Mm -hmm. Bueno, a mi m'agrada molt fer el test perquè al final és una estona que ens ho passem molt bé, trenquem una mica el gel i coneixem una mica més la gent que tenim aquí a la taula us he dit al principi que teníem una sorpresa preparada, que jo crec que ens farà molta il·lusió, sobretot als Minyons de l'Arbós, és un personatge únic, una persona que crec que és emblema de, de Minyons de l'Arbós jo quan encara no era de Minyons el veia per les places i deia, quin tio tan penjat amb aquesta cosa que porta al cap Trejo, com estàs? Molt bé, molt bé Sí, sí. que, bueno, els havia, els havia dit que teníem una sorpresa per tu, una, una sorpresa per la gent que teníem aquí a la taula, que sabem que t'estimem molt, mira, un pare emocionat i tot. Sí, m'has putejat. El Trejo avui no ens acompanya perquè l'han operat, eh, però està bé, està bé, l'operació ha anat bé i, i aviat el tindrem un altre cop pel local. Eh, bueno, claro primer de tot, sí. com estàs, Trejo? Com anat tot? Bien, bien, bien, todo bien. Estoy... Eh, aún llevo el hombro un poco sedado y mejor, porque así no me duele nada pero ha sido un éxito, ya el, el doctor me dijo que para el año que viene, Pilares, sí Bueno, solo Pilares, porque nos ha estado escoltando, has visto cómo va aquí la uh -huh. gente a la taula que sí, va eh, muy fuerte no eh, El hombro me tiene, tengo miedo pero es que yo le prometí al Chema hmm. que si en tres años hacía el 4 y yo estaba, me lo iba a tatuar tan como él. ¿Y tu mujer qué dice? que me quiere matar. Ah, claro, no. però ja sé no, ya ja es això, ya és això. Eh? Ja és això. Eh, Trejo, tu tunts coltes sempre. Que t'estàs amar al programa. Muy bien, muy sí? bien, muy bien, porque hay hay, hay hay mucha diversidad, mucha diversidad. Antes era un poco más monótono sin querer restarle a, a los que lo tenían antes pero veo que hay mucho más invitado y hay, hay más movimiento. Sí, si Me més gusta. no ens supersem Betre, Joaquim fent el programa. Lo único, lo único, que tengo una queja. Venga, fotalle que no dejas hablar a tu pare, tot lo hablas Trejo, jo sempre he dit un sentiment per tu i ara he quedat corregurat avui, demà i sempre és cert, treballar amb un fill és el pitjor que et pot passar Però... bueno, s'ha quedat de pasta demonià m'acabas de matar, tio he que t'estimava molt, no sé si t'estimo tant perquè després saps què passa que a mon pare se li pugen els fums i és es que no calla després no me no l'he d'emportar jo a cap a, a casa Retrejo eh, estem molt contents de que hagis pogut entrar no els havia dit que entraves perquè volíem que sigues una sorpresa ja saps que, que a la colla ets un baluar que t'estima moltíssim però en especial gracias, gracias. per mon pare i per mi ets un tío molt especial jo me'n recordo d'anar per les places i que et veia la bandera de Venezuela al cap i de hosti, aquest tio què decían, qué haces el loco con esta qué haces el loco després... una, vez, digue'm, digue'm. una vez me dijeron y ese señor lleva una esterada muy rara sí, sí i ara que parlàvem del primer record casteller i jo el primer record casteller que tinc amb Minyons de l'arbos és de fer un castell de sis no me'n recordo quin de segon amb tu amb el Xema no? amb el temps tu l'has convertit per mi en una peça fonamental a Minyons de l'arbos. No, no, i el Xema doncs és el nostre cap de colla no? el zumbat aquest que li deia sí. a la Gil que era un castell de sis i feia un 5 de 7 i la feia, sí, feia sí, cap amunt sí, eh. al final Pero... jo guardo un molt bon record i són records que tindré per tota la vida tant teu com del Josep claro. Maria claro Y el eh... tema es, es Sabe mucho de Castillo Y tiene ese punto de locura Sí, que siempre va a sí. haber eh. Sí, sí a, jo... a veces criticable pero es un punto de locura que ayuda mucho mm -hmm. Estic totalment d'acord Trejo, ja um, no treure no molt de temps que no sé si has sopat, has sopat ja o no t'han portat el sopar eh, Sí, acabo de terminarme el yogur mientras estabas eh, haciendo el, el, el, el, tu padre estaba haciendo el té Després dius que, a, no, que no parla mon pare y, y Doncs eh, volia aprofitar Trejo per preguntarte una mica sobre la temàtica d'avui la integració al país, la integració a Catalunya a través dels castells. Tu ets una persona nascuda a Venezuela i que t'has convertit en un referent al poble i a la colla. Què opines de tot això? Bueno, yo tenía ja antecedentes. Yo viví en, en Arbó de niños desde los nueve meses hasta los nueve años. Mi madre era de, de, de Núñez y vivíamos en Arbó. Y una vez una visita que me hizo a Venezuela me llevó un tres de set. Eh, sería de, de Chicocho, de Nen, de esas figuras de yeso que hacen. Y la cuidaba yo hasta que nos mudamos y se nos cayó y se me rompió el 3 de set. Y no sé con quién me peleé ese día porque mm. me lo había roto. Y cuando regresé, dio la coincidencia, llegué en el 2001, dio la coincidencia que en el 2002 empezaba la, la, la represa. Yo trabajaba con el Raymond en la librería y a mucho pedir, mucho pedir lo convencí para que fuésemos, i des del segundo ensayo, hasta ahora, i espero seguir y no fallar. Segur que sí, Trejo, segur que sí. Doncs, escolta'm, no, no trobarem més temps. Ara continuem amb el programa, amb els convidats que tenim avui a la taula. També T'enviem una abraçada molt forta, que et recuperis molt ràpid, i ens veiem aviat pel local, Trejo. Muchas gracias, sí, la semana que viene, mañana todavía no. Bueno, la semana que ve, sí. Pero la semana que viene con mi cabestrillo nuevo iré para allá. Trejo, malgrat el meu cap, el Gerard, que em dona uns temps limitats de locució, salto <laughs> perquè és el moment de saltar-m'ho i, a més, eh, t'estimo molt, Trejo, de veritat. Ets el meu igual, referent, eh? Igual, igual, és recíproco, és recíproco y eh, yo tengo un concepto que lo voy a decir de, de, de los castillos y que es familia, sí. si no nos portamos como una familia no podremos seguir, uh -huh. o sea, eh, tenemos que ser una familia, todos para uno y uno para todos, como los mosqueteros. Uh -huh. <risa> Endavant, Trejo, una abraçada i aviat ens veiem els ensatjos per tirar el 4 de 8, d'acord? Vinga, som-hi. Som sí, me lo tatuaré. I jo també, jo també, de veritat. Adéu, Un abraço adéu. a todos. Adéu. Una abraçada. Adiós, Gilles, Gilles, Gilles, Gilles, Wendy, Jan, David, David ¿puedo comentar algo? Dime. ¿Puedes? Pregúnten-li a David fuera de micrófono mm? cómo se dice en Argentina. ¿Vos qué querés o qué querés vos? Se lo preguntaremos. Fuera Ho preguntarem fora de micrófono. <ríe> Així serà. Adéu, Trejo. Un abrazo. Gracias. Adéu. Cuar Samón! Cuar Samón! Um, què us ha semblat la sorpresa? Molt guai, guai no? Sí, sí, sí. Guai. El Trejo ens l'estimem molt nosaltres sí, aquí. Sí, sí, absolutament. Uh, però després d'aquestes mostres d'amor, que mon pare s'ha emocionat i tot, uh, semblava que l'inés a fer un pató virtual al Trejo, jo sé que l'estimava, però no sé fins a quin punt l'estimava tant, començarem a fer l'entrevista als nostres convidats. Farem preguntes obertes, d'acord? Jo llançaré una pregunta i qui vulgui pot contestar. La primera pregunta és, recordeu el procés migratori d'arribar aquí a Catalunya? Va ser difícil per vosaltres? El recordeu o no el recordeu? Potser el David és el que, té, el, que el té més fresc, claro. però bueno, és una pregunta dirigida per tot, eh? Comença? Eh, Bé, sí, eh, emigrar fue una decisión bastante des de casa, eh, yo, bueno... Estoy casado con dos hijos. Se empezó a plantear venir los cuatro juntos. Venir yo primero, que fue lo que se decidió para poder hacer una base y demás. Eh, tengo un, un, un familiar acá y después, bueno, tengo un poco más de familia en Reus, pero como todo, por las distancias, nos vemos poco. Y... Uno ve un nuevo lugar y la verdad que es todo muy, muy lindo a la vista, los paisajes y demás, pero al final del día uno vuelve a su casa pensando en el otro lugar, ¿no? desesperado por tratar de mandar un mensaje, sabiendo que los horarios no coordina. Eh, entonces, ahora están durmiendo, no puedo escribir, pero cuando ellos me escriban yo estoy durmiendo y, y la, la comunicación se corta un poco, no es tan fluida como uno le gustaría y ahí una, a una semana de llegado eh, no planteándome bueno qué hago acá, qué hice los veo a todo este grupo que yo ya los, los he dicho individualmente un montón de veces que es un grupo de, de locos lindos porque los veo ahí en, en la plaza de Bañeras y la primera impresión siempre es el castillo en sí y bueno, la ingeniería la, las trabas y demás pero recuerdo... Lo, de, lo lo siguiente el, el momento recuerdo más los momentos entre cada una de, la, de los castillos que los castillos en sí porque es ver esto ver familias ver dos o tres generaciones se me ha acercado gente a hablar con las camisas de de los miñones y decir bueno Che, qué bueno esto que hacen Y automáticamente No, mirá que estamos en tal lugar podés ir tal día, tal horario Llegar el, el primer El primer día de ensayo Y que el Laureas me abrace Delante de todos <risa> Y que yo iba con una idea de Bueno, me voy a sentar a mirar en un lugar Perdón que te interrumpa Más que abrazarte eh, me, Laurea Me sacó la, la, la espalda rea, rea, sí. eh, Me sacó la rea. espalda del lugar sí <risa> Pero bueno, es, es eso Es cariño, es fusilador Eh, y recuerdo pensar, bueno, voy a, no sabía si entrar, si no entrar al lugar, me quedo en un costado, no quiero molestar. viste Por ahí es algo medio medio cerrado, ¿ví? todo lo contrario. Y desde ese momento, eh, saber que tengo un lugar acá, que es, uh -huh. se hizo mío en nada. Claro, el David también va a comentar quan preparar una mica el programa aquest, que, clar, al final té la seva família fora, no? Ella està... Sí que tens un familiar per aquí, però la teva família més directa està fora, està argentina. I que, clar, que ella espera amb molta ànsia el dimecres i el divendres, no? Perquè són els dies que nosaltres tenim assaig i que és com, hòstia, retrobar-se una mica amb la família que ha creat aquí a, a Catalunya, a la comarca, no? Aquí al Penedès. I això és molt maco, és molt maco. Sí, és... Eh... Es lo que yo te decía, esperar los miércoles y los viernes porque saber que ese día, eh, por más que uno está en el trabajo y demás, sabés que ese día hay algo distinto. Mm. Y eso se siente desde el primer momento porque, que yo creo que te lo comenté cuando armábamos el programa, la gente tiene interés genuino en uno. Y desde cómo te vas a venir caminando, que mm. vos estás loco, quién lo lleva, quién lo trae. Eh, a, pasa una semana y me consultan sobre mi semana, sobre cómo estuvo mi trabajo. Y no es algo forzado, todo lo contrario. Entrás y empezás a saludar gente uno atrás del otro y mm. todo el mundo está esperando para saludarte, para contarte tu, sus cosas. Eh, es algo que te hace en un lugar, te hace mm. en un lugar a mi m'agradaria perquè clar, al final tant el Champs com la Gil vau arribar molt petitons sí. la Wendy sí que eres més conscient no?, de quan vas arribar què és el que més et va costar un cop vas arribar aquí a Catalunya eh, l'idioma l'idioma sí. i notaste com una barrera cultural és a dir aquí la gent és diferent un poc a com és en Holanda no no, no. no absolutament no uh -huh. um, ara torno a obrir per tothom el David no perquè parla molt no, sí. no, no, no que, que és broma recordeu el primer que, tu no, bàsicament perquè ho acabes de respondre ara eh? recordeu el primer dia que vau entrar al local de Minyons de l'Arbós el recordeu? No. No? no, era tan petita que ja. no... en quants anys vas entrar Gil? quants anys tenia perquè encara no feia no pujava però ja, anava ja anava. Clasions, perquè el meu pare vam començar amb la sí, colla el ¿vale? primer era on va entrar ¿vale? a la colla i t'ho tenia 3 anys, crec amb sí. 3 anyets, sí. home, jo espero que amb 3 anys el Pol ja em pugi, eh sí. Sí, no? tu recordes, Chams? Eh, vaig entrar amb 7 anys Amb sí. I, i recordes una mica la, les emocions que tenies quan vas entrar no. allà hi ha una anècdota molt maca que vull que l'expliquis com vas entrar tu a la colla oh, ostres, que el estàs bona paper, el paper aquí, uh -huh. que ja. em va veure pel carrer amb el meu pare i em va dir ah, ets petit, prim, vine a fer castells algun dia i vinga, va no, no vaig anar. Uh -huh. Després d'una setmana es va retro retrobar amb -me el meu pare i no, passo jo a buscar-lo, el porto jo als sats i el torn a casa també. Així vas començar. Així vas començar. Um, què signifiquen per vosaltres els castells? Abans hem dit que què són els castells per vosaltres, però m'agradaria que allargués una mica més no, que una mica més la resposta. Heu dit, és família, és vida... Hòstia, això són paraules molt heavies. Um, realment significa alguna tan vital per vosaltres els castells? Pero antes era así que antes que um, ensayábamos uh, lunes, miércoles, mm -hmm. viernes, sábados mm -hmm. y da, después uh, las actuaciones, entonces yeah. que era nuestra vida. Totalmente. Totalmente. Y al lado hicimos uh, taekwondo y música, pero teníamos todos los días ocupados, pero el, el, la vida era castillo sobre uh -huh. todo, sí. todo. era así. No, el mateix. Sí? Passar més temps a castells que a casa. Però, clar, si tu passes més temps als castells que a casa, vol dir perquè al final estàs a gust. Primer que t'agraden mm -hmm. els castells, mm -hmm. lògicament, però després t'hi trobes a gust. Jo crec que, que, abans em parlava amb el Juanjo, què són els castells, no? Castells és fer estructures humanes. Com més altes, segurament millor. Però que a mi em costa de definir què són els castells per mi, perquè són tantes coses i tan heavies a la vegada, no? És trobar un racó de família en un lloc inesperat és eh, conèixer gent molt diversa però amb la que tens un objectiu en comú és arribar a estimar la gent que tens al costat no? jo amb tota la gent que hi ha avui a la taula l'estimo i, i, i no, és, no és mentida no us ho dic per dir, és que és cert tinc moltes ganes de veure-us al dimecres, de veure-us el divendres d'ensenyar-vos al meu fill de riure, de plorar plegats, això és fer castells no? sí. i quan dieu que és, que és vida o que és família us dona tota la, la, la raó això és, és molt encertat um, creieu que els castells és una bona forma d'integrar-se a Catalunya? i tant, absolutament sí, sí? sí definitivament me pasó incluso en, en el trabajo de trabajar con muchas personas y nombrar de casualidad que me tenía que ir a ensayo y de golpe éramos siete personas hablando porque uno también hacía castillos en otra colla así... Eh, no, no recuerdo ahora de dónde, y dos o tres personas que estaban hablando enseguida, ¿no?, que hacen castillos y, y de presentaciones, y también te cuentan historias propias de ellos, de momentos en los recuerdan que estaban haciendo ellos cuando eh, vieron el primer 3 de 10 o, o demás genera relacions. Mm -hmm, totalment yeah. um, Com explicaríeu algú del vostre país penseu ara figueu-vos en modo argentina, marroc, holanda Com explicaríeu algú del vostre país què és fer castells? Per clar, segurament algú que desconeix que són els castells veu això i mm -hmm. diu aquesta sí. gent, com ha dit a Juanjo, estan bojos bueno. Com ho explicaríeu això? ¿Cuántas andrían? Pues A sí. ver, hubo andalagadas para el YouTube vale, el Instagram vale. y siempre os explico. es Las personitas esas que se suben una encima uh -huh. de otra... Eso yo lo que hago. Claro. Sí. Que estem locos. Totalment, sí. eh? Sí. Mm -hmm. Y dejas subir al niño? Yeah. Sí, sobretot això. Es no, la, la típica es pregunta, una... Wendy. No. De deja subir a tu hijo? Yeah. Ja. Tu David tens dos fills? Eh, sí. Aviat vindran. Cants anys sien, eh? 8 i 10. Sí, paranchelets estan grans Aviat vindran a Catalunya, esperem, no? sí, sí, vindran a... a Banyeres. Vindran a la colla. Sí, definitivamente. Lo tienes ¿eh? Definitivamente. ¿Vale? ¿Y por qué no son? ahora? Es, me, nos falta un poquito de tiempo para que puedan viajar y la idea sí, ya está hablado. Ya, ya empecé o sea, a discutir con mi esposa de a poco porque mi esposa lo primero que ve es la canalla y me dice, ustedes están locos. De <ríe> ya lo sabía, pero bueno. que Esta pregunta es oberta, eh? Juanjo. Tú ya sabes que puedes participar cuando tú vulgues. Bueno... Um, ¿Es difícil compaginar la vida personal con los castells No, no? no. no. ¿Por no? ti no? Ahora sí. sí Ahora estoy muy ocupado también con taekwondo mm -hmm. y ser coach y... Mm -hmm. Es difícil Sí, a veces es difícil y si quiero ir a ver a mi hija competir ya yeah. És, um, um, no puedo estar 100% A mi també, perquè clar, estava viatjant fora, sí. vaig estar un any fora i no sé si és més difícil. No, no, clar, costa. Però clar, quan clar. estic, eh, doncs, intento venir sempre, sí. Yeah. Jorge. Fua, jo crec que, que contesti perquè <laughs> imagina't, vosaltres, 100 vale? eh, castelles imagina't president. Clar. clar, és clar. que és, és reunions, reunions, reunions, reunions, reunions, I ara doncs, jo estic una mica malament i a sobre fico i foto un projecte. No, doncs sí, uh, costa molt. Però perquè ets un motivat costa i et molt. va el mambo. Sí, ma, sí, sí. sí. Clar, Després okay. en queixo que estic rebentat, però... però uh, a tope. A tope, ja. La, la, festa, la festa queda, ja. Amb... Um... Abans hem dit que, que es, si diem arbòs que us ve el cap i si es diu minyons de l'arbòs que us ve el cap us he preguntat què signifiquen els castells per vosaltres i ara us pregunto de nou què significa minyons de l'arbos a la vostra vida és una pregunta complicada de respondre perquè suposo que di minyons de l'arbos per vosaltres que porteu tantíssim temps dins de minyons de l'arbos. tu no tant però segur, segur que tens no? Uh, què és per vosaltres minyons de l'arbos Què significa per vosaltres? és que per mi són molt importants uh -huh. és part de la meva vida eh, sobretot quan era petita és que ho era tot per mi uh -huh. o bueno, és tot per mi, la veritat que té l'agil és que quan era petita quan, després de la festa major que ens passàvem dues setmanes sense fer casers jo estava plorant a casa sí, eh? mama, sí. per què? sí, sí Y también a las vacancias de Las es que fan largas, las un... fan sí, largas. Las fan muy el, largas. Un de Castell. Sí. sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué significa para tu no vengut? Eh, es difícil porque la gente, cuando empezas, uno puede decir es una actividad. Y sin embargo, cuando empezás te das cuenta que es lo más lejano a una actividad. Es, yeah. es un todo, es, es un estilo, es que se preocupen por vos, aprender a preocuparse por otros. Es, es parte de tu vida. Um, el David fa des del juli... finals de juliol que està a la colla, en canvi el Champs la Wendy i la Gilfa molts, molts, molts anys que estan a la colla però és curiós com algú que fa poquet que està i algú que fa molts anys que està, tenen aquest sentiment tan fort cap a la colla, no? Això també crec que, que l'única activitat que ho fa sentir d'aquesta manera són, són els castells um, vosaltres heu vingut a Catalunya per diferents necessitats uns per, per necessitat, d'altres potser més per gust, però això també ens ho trobem a les colles castelleres, gent molt diversa, de diferents perfils socials i, cultu i culturals, però amb un mateix objectiu. Vosaltres quins trets o quins ideals creieu que hauria de tenir un bon casteller? Complicada, ho sé, eh? és complicada. És a dir, ens imaginem un casteller perfecte, no tant de físic, eh? sinó de forma de, de ser, de forma de pensar, digueu-me a cadascú tret que hauria de tenir per exemple, no sé, doncs, empàtic, solidari eh, què en creieu? Juanjo, tu també, eh? respecte, respecte. Mm. empàtic definitivamente uh -huh. sí i solidari també, però con, con deseo de, de buscar un objectiu en comú que és això? <laughs> comunicatiu comunicatiu iniciativa això. Yeah, ah, vale, vale, vale, L'estava traduint per la ja. vella. La Gila 8 té doble feina, que és... Bueno, travi... L'estem entrevistant i a part de vegades s'ha traduït, també. Sí. El, si el xamp palabras, ha contestat, em no, no, sembla, eh? No, heu solidari, però... Però us ho he ja es profundit una miqueta més. No ho no sé. Clar, també això. vosaltres sou castellers, som castellers de tronc, el David... Bueno, ho està començant a ser el, David. Sí, Creieu estat, que no? un casteller de, de tronc és igual de solidari com un casteller... Al final tots som castellers, eh? Dic una mica la demarcació, de la posició. Un casteller de tronc, de vegades, tendeix a ser egoista. No tan solidari com un casteller que està a la pinya. Esteu d'acord amb això? És a dir, un castell de tronc, si no puja s'enfada. Sí o sí? No. no. no normal. jo crec, normalment sí, però ja hi, Ten... hi, hi ha excepcions. Nosaltres tenim... Sí. Sí, Nos, bueno, nosaltres en un grupet que som de, bueno, ¿quieres fer tu? Vale, no endavant. Pot ser, sí, no, sí. cap problema. La majoria de gent que puja al tronc sí que et tendeix a ser sí, un òbvio. puntet egoista, sí. no? I Hosti, Es veu molt bé els castells des d'allà dalt, mola molt pujar. Creieu que, que un castelletronc és una mica més egoista que un castellet que està la pinya? Més egoista. Mm. A veure, sí, et dic, et dic, quan em van treure la torre, em vaig emprenyar, sí. Ah, sí. <laughs> Sí, perquè la darrera va ser el 2019, abans de la pandèmia, i va haver-hi no, tot el tema de la pandèmia, i a la tornada, doncs, la, la canalla, lògicament, havia crescut, sí. no? I, mm. i, i el jovent havia crescut, i s'havia fet més fort, no? I, vaig, i vaig sortir no, dels de troncs, per dius, ostres, que et quedes mirant al cap de colla i tio, que, que m'ha primat 26 quilos i no, ah. no fotis ara que no puc no pu pujar a la torre, no? Però bueno, s'entén que, que has de donar, has de donar passes, no? I a la teva vida castellera eh, vas donant passes i què millor exemple que aquí tenim els famosos al famosos, el pont de dalt de, del 4 de 8 de milions. Sí, Ojo, no? eh? Que, que, que mm, es, escolta'm, eh, ells són l'exemple de, de les passes i, i les diferents posicions que aniràs a, aniràs visquent a la teva vida, la teva sí. vida castellera. Mm. Era. i lògicament doncs, sí, egoista no sé no sabria dir-te però que costa al principi costa donar aquesta passa sí, costa perquè és el teu orgull no? allò de dir, mm. ostres, sí. jo puc fer-ho no? Mm però bueno, també eh, si ets una persona cabal val, també has d'entendre de que, de que s'has de donar passos has de donar passos i a vegades al costat a vegades enrere i, i tard o d'hora, jo ara sóc primeres mans no?, de, de diferents regles i sé doncs que arribarà un moment que passaré a ser segona mm -hmm. passaré a ser tercera, passaré... No? i arribarà un moment que aportaré l'aigua. De fet, parlàvem amb la Maya Comas, una llegenda castellera dels Minyons de Terrassa. Primera dona en fer un 4 de 9 sense foltra, de fer un 3 de 10, un 4 de 10 a quarts. Uh, I dèiem, jo no he fet cap castell, jo he participat en aquest castell. Amb... No? Um, Mm -hmm. parlem de colles castelleres no és que el David faci un castell, el Champs al faci o el Gerard Xofre fa un castell sinó Minyons de l'Arbosa o Valers de Gelida en aquest cas farà el castell tots som importants sí? per tant l'egoisme aquest de certs castellers trenca una mica amb la filosofia castellera no? seguim Um, ens queda poc temps hòstia, és que passa el temps molt ràpid aquí Massa, eh? sempre ens passa igual ràpid, ja. no? <laughs> sempre ah, el, haurem de fer un programa de 2 hores, Xavi <ríe> uh, valoració de la temporada de Minyons, va, fem-la què, què en creieu d'aquesta temporada? sota el meu punt de vista hem millorat bastant sí, respecte sí. a l'any passat um, com ho veieu? No, eh. vinga, Chams, fota -li. va, Chams, vinga, som no, eh? no, Chams, que està fotut allà en el Ajo Vull sí. no, no parlar oh, d'això, sí. Chams i Wendy no, no, no ha sigut una bona, bona temporada com, comparada l'any passat, sí. però ens queda un puntet de, de fer el 4 a 7 sí. o... el farem? crec que sí una ah, bueno, la, la nova segur apretem una mica, que que sí. apretem una mica eh? com, com ho veieu vosaltres? com ha la temporada? esteu satisfets? satisfetes ha anat sí, bé jo penso que de mica en mica va agafant forma un mm -hmm. altre cop i ja tornem a tenir aquell ambient de, de família de ens ho passem superbé uh -huh. i tot, i jo crec que de mica en mica... Som per la pica. Sí. Clar, vosaltres heu viscut l'època daurada de Millons de l'Arbós, sí, l'època sí. daurada en cas, castellerament, eh? Torre de 7, 4 de 8, 5 de 7 es feien fàcil, 7 de 7, 4 de 7 amb agulla això es feia fàcil sí. um, si vosaltres creieu que això s'està recuperant aquestes sensacions, no? sempre sí. costa ser picar pedra és que anem per bon camí Així que Josep Maria has fet una... Josep Maria i l'equip que, que, que el segueix eh? heu fet una molt bona feina i així queda, queda palès i què espereu la temporada que ve? Tant Minyons de l'Arbós com Bailets de Gelida. responeu més ràpid que se'ns acaba el temps, eh? Ah, espereu un gran any. Un gran any? Sí. Fem més, més castells de set o mm -hmm. una mena que també és el nivell. Molt bé. Sí. Espero que sí. Sí? Sí. Sí, Gil? Sí, sí. Per mi també, per mi també un, gran any, un gran any perquè coincidirem Bailets i Minyons de l'arbos. Ah, sí? Primícia. Sí, sí, ja. A veure, president de Bailets de Gelida, quan coincidirem? A Minyons ve a Gelida per, per l'agost, per la Festa Major de Gelida vale. I, i nosaltres i nosaltres us tornarem la visita a l'octubre, que si no estic equivocat és la diada local Hosti, bona Hòstia, diada. Sí, bona diada sí, sí, Si no m'equivoco Bona diada aquesta, sí. has vingut algun cop? Sí Maca, la 2000, abans, de abans, de vam, abans de pandèmia abans de pandèmia ara vam estar amb vosaltres a mi és una de les diades que més m'agrada de l'any després fem el din aquell la gent acaba ballant tinc el recordada de la Olga ballant amb una farola per allà. Va, va, ser, va ser maco i pots manifestar-ho, eh? ton pare també sí, bueno, això ja, no és novetat um, família se'ns ha acabat el temps uh, com us heu passat? Jo molt bé, de sí? veritat I, sí. i per mi uf, per mi és un orgull perquè mira, una de les coses que sempre em queda a la memòria és que, és que Quarts de Munt ha sigut el primer programa que ha volgut i ha volgut i ha volgut fer una entrevista al, al projecte Una Nova Pinya i mm -hmm. allò ja quedarà, quedarà a la memòria respecte, eh? sí, per... sí. molt de respecte sí. Sí. Sí. la veritat Juanjo és que és una passada el que feu i faltaria més vull dir um, el castell són emocions i a mi el que em transmet el projecte que, que porteu i el perquè ho feu m'omple i, i pel plaer nostre eh, que estiguis aquí a la taula de veritat David, moltíssimes gràcies. No, gràcies a vostè per invitar-me. Champs, molta gràcies. El Champs ara se'n va a treballar, pobre, que l'hem despertat de l'amiciada. del Champs treballada de nit i, i hem picat pedra perquè vingui. Moltíssimes gràcies, tio. Buendi, ah, sí. guapa, moltes gràcies. Gil, carinyo, ben tornada. Sí, gràcies. Ara a veure si la tenim aquí, la lligarem, a veure si es queda aquí, al almenys fins la dia de Vilanova. Ai. Uh, no diguis ai que t'està escoltant el Xema no diguis ai família, la setmana que ve descansem perquè hi ha castanyada uh, ficarem un programa repetit però el dia 7, apunteu eh? dia 7 de novembre tenim super, super, super programa gent amb camisa verda uh, recents guanyadors del concurs de Castells 7 de novembre, al 7 i mitja Quarts amunt amunt